РАСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ Няколко братя и сестри бяха приети от учителя. Една от сестрите каза «Желаем да влезем в по-интимно общение с природата, с вътрешния живот на природата». Изучавайте растенията. Съставете си едно понятие за тях. Те са като книги и от тях ще научите нещо. Изучавайте кои растения, за какво са лековити. Много пъти хората не знаят как да прилагат растенията като лечебно средство, но е време да го научат. Ще отидете при тези растения, към които имате разположение, защото тогава можете да научите нещо. Изберете някое от тях и вижте какво влияние упражнява. Общувайки с растенията, ще научите езика им. Изведнъж не може да се разбере растението с подтънкостите му. Едновременно изучавайте Евангелията. Ако постоянно боравим с Божието Слово и пребъдваме в Христа, тогава любовта и онзи, от когото излиза любовта, ще почнат да градят вътре, в нас, жилище, ще съградят новото и като го съградят, той ще ни се изяви. Това градене е почнало от памти века, от незапомнени времена. И сега ще ни се изяви. Същите братя и сестри след известно време бяха прияти от учителя. Една от сестрите каза. Учителю, вие бяхте казали да правим упражнения за свързване с вътрешния живот на растенията и с напредналите същества, които работят върху тях. Кажете ни още нещо по това. Ще изучавате растенията на място и с прозрение отвътре. Ще научите какво лекуват. Книгите, в които се пише за лечебните им свойства, ще ви бъдат само като спомагателно средство. Но главно отвътре ще научиш с прозрение какво лекуват тези или унези растения. Като отидеш пред цветята, по радиото ще почнеш да възприемаш нови мисли. Нови неща ще проблеснат в ума ти. Окултната наука трябва да започне с ботаниката. Това е редът. И най-накрая ще дойде човекът и ще ти дадат първия изпит на посвещение. Защо казвам, че не трябва да се късат цветята, а да се има свещено чувство към тях? Растенията са инсталации, които трябва да пазим понеже там зависи животът. Може да откъснеш едно цвете, но само ако има много важна причина. С благоговение ще отидеш при цветето, защото трябва да имаш такова чувство към това, което Бог е създал. При това чувство на благоговение към растенията ще влезеш във връзка с съществата, които работят върху тях. Особено на планината има благоприятни условия за вътрешно изучаване на растенията. Същевременно работете и върху четирите евангелия в този ред. Лука, Йоанна, Матея и Марка. Ще започнете с евангелието от Лука. При Лука ще изучавате любовта на хората, които имат стремеж към Бога и гледат нагоре. Ще четете Лука, за да разберете любовта, която се стреми към Бога. Ако искате най-чистия стремеж към Бога, четете Лука. Ако искате най-чистата любов, четете Йоанна. Ще четете Йоанна, за да разберете любовта, която слиза от Бога. При Йоанна ще изучавате висшата чиста любов. Бог обича чрез хората. Ще четете Матея за да разберете любовта, която служи на хората долу, в тяхното грешно състояние. Ще изучавате Матея, за да разберете любовта към бедните хора в света, които страдат. Ще четете Марка, за да разберете любовта, която задоволява най-малките нужди на хората тук на земята. Ще изучавате Марка, за да разберете любовта към неправданите.